الحمد لله الذي منّ علينا بحفظ القرآن وتعلم احكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها والصلاه والسلام على خير خلق الله على الاطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بث الله تعالى بالِقُرآن لكُونَ للَّاس مُبَشرر وَنَذير وَودائًا إلىى الله بإذنه وَساج مُنير وَمبَششرر للمُؤمننينَ ب بأنَّ لَهُ مِ اللهَّ ففضللا كبير الله تعَ عليه Və ələ əlihə və sahbihə və təbi'in Və mən tebi'ahum bi-ihsənin ilə yəvm-i ddín Thumma emmə bərd Esselamu aleykum və rahmetullahi və bərakatuh Mühteram, Müslüman, bacı və idi Bu surə də İxlas surəsidir. Əksər insanlar, əksər müsəlmanlar bu surəni oxuyurlar, amma onun mənasına varmırlar və ya onun mənasını dərk etmirlər və ya dərk etsələr belə fəzilətini bilmədikləri üçün həmin mənanı Lazımınca dərk edə bilməlilər. Bilmək lazımdır ki, İxlas surəsi Qurani kərimdə ən əzəmətli surələrdən biridir. Və İxlas surəsi bar barəsində bu gün bir əz məlumat vermək istəyərdim. Uca Rəbbimiz buyurur, Qul huvallahu əhədi. De o Allah təkdir. Qul huvallahu ehad. De o Allah təkdir. Yəni ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam ətrafında olan insanlara de ki, Allah təkdir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Allah subhanahu wa taala ibadətə layiq olan yeganə ilahdır. ister adlarında, ister sifatlarında, ister duada, ister namazda, ister orucda, ister kurbanda yalnız ve yalnız Allah'a yönelmeyi lazımdır. Çünkü Allah deyir, Kul De Allah tektir, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Ecerbuni da emir formasında gelipse, Qalan müsəlmanlara da əmir olunur. Ya müsəlmanlar, siz də deyin Allah təkdir. Fə deməklə bərabər iqrar edin. Qul huvallahu ahədun. Qul huvallahu ahədun. de Allah təkdir. Onun heç bir şərqi yoxdur. Allah ussaməd. Allah heç nəyə, heç kimə mühtac deyil. Allah güc güvvət sahibidir. Bütün bəşəriyyət ona mühtajdır. O isə heç kimin namazına, heç kimin orucuna, heç kimin duasına, heç kimin qurbanına mühtaj deyil. O, aləmlərin Rəbbidir. Subhanahu wa ta'ala. Allahussamədir. Allah heç kime mühtaj deyil. O, güc-qüvvət sahibidir. Bütün insanlar, bütün bəşəriyyət, bütün aləm ona mühtajdır. O isə heçkime mühtaj deyil. Ləm və ləm yüled ona doğub nə də doğulub. Bəzi insanlar Allah'a iftira atandakı İsa Allah'ın oğludur. Allah subhanə və teala dedi ləm və ləm yüled ona doğub nə də doğulub subhanə və teala dedilər وَقَالَتِ النَّسَارَ إِسَى بُنُ اللّٰهِ Xristiyanlar dedilər ki, xaşperestlər dedilər ki, İsa Allah'ın oğludur. Və bu açıq aydın bir iftiradır. Və bu açıq aydın bir böhtandır və yalandır. Allah subhanə və tealə nə özünə övlad götürüb, nə qız götürüb, nə oğlan götürüb. O nə doğub, nə də doğulub. Subhanə və tealə وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدِ onun benzeri tay beraber yoktur o mugeddestir Paktır ona okşar hiç ne yoktur duaları gabbul eden yalnız Allah'tır Va ele kabedi Fe inni karibi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulların meni senden soruurssa deçimen onlara yakınam Mənə dua etsinlər. Uciybu da'va tedda'i ithə da'ani Yaqub-i Mənə dua edənin duasını derhal mən özüm cavab verərəm. Fel li Və lyüminu bi Siz də mənə icabət edin. Və mənə iman edirin. Və mənə iman edin. Lealləhum yarşudun. Belki siz və ya onlar düz yolda olarsınız. Allah subhanevə tealə Qurbanlar yalnız onun çündür. Uca Rabbimiz buyurur, Fəsalləyli Rabbika vanhar, Namaz qıl və yalnız Rabbin qurban kəs. Həmçinli İbrahim, sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbəllərin atası olan İbrahim, öz gövmünə nida edərkən, çağırərkən, Qur'an-ı Kerimdə belə demişdir. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la shareekalah. Dey ki mənim namazım da Qul inna salati wa nusuki mənim qurbanım da kəstiyim qurban da qıldığım namaz da və mahyaya wa mamati ölümüm də həyatım da lillahi rabbil alamin. Alemlərin Rəbbi olan Allah kündür. Lə şərikələ Onun oxşarı şəriki yoxdur O təkdir Pakidur, müqəddəsdir Subxana və Teala Və bu əzəmətli surə haqqında Bilməyimiz mütləqdir Və yalnız təcvid əhkəmlarını öyrənib Bu suranın mənasından qafil qalmaq bizə yaraşmaz Və yalnız hərifləri düzgün formada çıxardıb, bu surənin fəzilətindən qafil qalmaz, qalmaq müsəlmanlara və bizə yaraşmaz. Bu mənaları dərk etmək də mütləqdir. Və dediyim kimi, Quran ı kərimdə ən əzəmətli surələrdən də biri, Quranın üçdə birinə bərabər olan bu surə İxlas surasıdır. Necə? Ayşə radiyallahu anhədən möminlərin anası Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə və əzvacuhu umməhətuhum onun xanımları, yoldaşları, sahabələrin analarıdır. Allah subhanələ əhsab surəsində buyurur. Möminlərin anası olan Ayşə radiyallahu anhə və bütün qalan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri Fə onlar toxunulmazdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin zövcələridir onlar. Allah subhəni və tealə buyurur, El-xabifətü lil-xabifinə vel-xabifunə lil-xabifət Pis kişilər, pis qadınlar şündü. Pis qadınlar da pis kişilər şündü. Və təyyibunə l-i təyyibiyna və təyyibəti l Və pis, yaxşı kişilər, yaxşı qadınlar şündü. Yaxşı qadınlar da yaxşı kişilər şündü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam yaxşıların yaxşısı idi və ona göre onun zəvcələri də radiyallahu təala anhum əcməin hamsından Allah razı olsun yaxşıların yaxşıları idi. onlar möminlərin anasıdır. Həmçinin Ayşə radiyallahu anha. Onun rivayet ettiği hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam bir nəfəri Dövüşlərin birinə yollayanda həmin insan, həmin o sahabə başqa bir sahabənin İhlas suresini namazda olarken hər zaman İhlas suresiyle namazını bitirdiyini eşittir. وَكَانَ يَقْرَوْ لِاَصْحَابِهِ ف۪ي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدُ Və imamlıq edəndə hər zaman İhlas suresiyle namazını bitirərdi. Fələmə rəca'u dəkəru dəlikə linnəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələrin bezləri qaydanda Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedilər şeyi, ey Allahın elçisi, bir nəfəri gördüyü və həmin insan hər zaman İhlas suresini okuyardı. Və deməy olar, bütün namazlarda imamlıq ettiydə İhlas suresini bitirərdi. Və Peyqəmbərmiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurduq sələhü li ayi şeyin yisna'u soruşun niye belə edir soruşun niye mes ihlas surəsini oxuyur fa səələhü fa qal həmin o sahabədən soruşdular radiyallahu anha radiyallahu təvəddüdi ləənəha sifatu rəhmanan çünki ihlas surəsi rəhmanın sifətlərindəndir qul hüvallahu əhəd, deyə Allah təkdir allahus saməd. Allah heçkime mühtaş deyil. Ləm yəlid və ləm yûləd, ne dəğub, ne dəğməyib və ləm yəkulləhu kufuvan əhəd. Və onun heç bir benzeri təyib beraber yoxdur. Ve sahaba radıyallahu anh cavabı verdi ki, Ləənnəhə sıfatul rəhmən, o, həmin sura rəhmanın sıfəkidir. Və əna anə uhibb və enəqrəə bihə və mən də o suranı uxmağı sevirəm. Fəqadən nebiyyü sallallahu aleyhi və sellem ve peygamberimiz sallallahu aleyhi və sellem buyurdu اَخْبِرُوهُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ Ona haber verin, deyin ki Allah da onu sevir. Ona haber verin ve deyin ki ona Allah da onu sevir. İhlas suresini sevdiği üçün. Hemçinin e Ebi Sa'id radıyallahu anhur Gələn rəvayətdə Ənna rəcülən səmiə, rəcülən yaqra Qul huvəlləhu əhəd yürəddidu hə Və sahabələrin biri Başqa bir sahabəni İxlas suresini oxuyub Təkrar etdiyini gördü İxlas suresini Hey, daimi İxlası oxuyardı, daimi Fələmmə əsbəhə Cəilən nabi sallallahu aleyhi və səlləm Sabahsı gün Həmin o sahabə O ki Eşiddi şəhəmin o, başqa sahabə İxlal Sürəsini oxuyur. Peyğəmbəmiz sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi. Gel Fə zəkərə dəlikə Və ona bu əhvalatı danıştıcə. Ey Allahın eltisi, ya Rasulallah sallallahu aleyhi və sələm. Bir, başqa bir mümin qardaşımızı gördüm, sahabəni gördüm və hər zaman İxlal Sürəsini təkrarlayardı. وَكَأَنَّ الرَّجُلَا يَتَقَلَّا يتقل يَتَقَالُّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ Ve həmin sahaba, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu had seni xəbər veren de sallallahu aleyhi ve sellem dedi, and olsun Allah'a ki, İhlas Suresi Qur'an'ın üçte birine beraberdir. İhlas Suresi Qur'an'ın üçte birine beraberdir. Yəni, təhminən on cüzəl. Yəni, İhlas Suresini oxmaqla on cüzün savabını götürürsən, Sübhanehu ve Teala. Ve dedi dedik ki, her bir harfe on savab var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən qaraa harfa min kitabillahi fe bihi hasana. Kim Allah'ın kitabından bir hərif okuyarsa, onun üçün on savab var. Vel onun üçün savab var vel hasenatu bi 10 emsalha. Deməli savab 10 mislindədir. Hər hərfinə 10 savab var. Vəsəm qul huvallahu ehad, Allahus samad, lam yalid ve lam yulad, ve lam yekul lahu kufuvan ehad ayəsini oxuduğun zaman Kur'an'ın 1 birini ünü oxuyursan. indi düşün nə qədər savab alırsan. Və Allah subhanahu wa taalanin Möhmünlərə, müsəlmanlərə olan bir rəhmətidir. Məqfirət kapısıdır. Və müsəlman bundan istifadə etməli və dərk etməlidir. Hemçin, Əbi Sağid Əl-Qudri rədiyəllələhənin başqa rəvayət etdəyi hadistə Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə buyurdu Əyə'cəzu əhədukum ən yəqrəə thulüthəl-Qur'an fî leylə Sizin hər bir riviz gecə yarısı gecə vaxtı Quranun üçtə 3 oxmaq çətin olur ona çətinlik çəkir gecənin 1/3-ündə ge gecə vaxtı Quranun 1/3-ünü oxusun yəni 10 cüz fəşəqqə zəlikə əleyhim və qəlo və səhabələrə ağır gəldi və dedilər ayyunə yətīq zəlikə ayyunə yətīq zəlikə ya rasulullah fa faqal Allahul Vahidü's-Samad wa sursul Qur'an. V səhabələr dedilər ki, bəli ey Allahın elçisi, bu çətindir. Bizə çətin gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam buyurdu, İxlas surəsi Qur'anun üçdə biridir. Yəni Qur'anun üçdə birini oxumaq istəyirsənsə və onun sababına meyl olmaq istəyirsənsə İxlas surəsini oxuyub mənasını başa düşərək dərk edəy də oxusam, inşallah Kur'an'ın üçte birinin sevabını al alırsan. Hemcinde Ebû Hüreyra'dan radıyallahu anh'dan gelen rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Uh şudu fenni sa'qra alaykum üçte al-Kur'an." Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ben size indi Kur'an'ın üçte birini okuyacağım." ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهُ فَقَرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ Sonra isə Peyğəmbər s.a.v çıxdı sahabələrin yanına və İxlas surəsini oxudu. Və bu da İxlas surəsinin necə də əzəmətli bir surə olduğuna dəlalət edir. Və həm ki, bu Radiyallahu anhu dan rivayet olunur ki, Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Aya cazu ahadukum an yaqra kula yawmin sulsul Qur'an?" Sizdən biriniz Qur'anın 1 birini ünü oxumağa çətinlik çəkir? Qalu na'am ya Rasulallah. Nahnu ad'afu min zalika wa a'jaz və həmin səhabələr sah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və salam buyurdular: "Bəli ey Allahın elçisi. Biz bizə çətindir. Quranın 1/3-ünü çox çətindir və biz zəyifiy bacarmırıq." Və Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və salam buyurdu: "Fə innalllaha cazza al-Qur'ana 3 əjzain. Fə qul huwallahu ahad, 1 Allah subhanə və teala Quranı üç hissəyə böldü və İxlas surəsi Qulhuvallah surəsi Quranın üçdə biridir və bu doğrudan da böyük bir fəzlətdir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Muad ibni Abdillahi ibni Habib, O da atasından rəvayət ettiği hədistə bu sahaba belə buyurur, qalə Asabana ətəşun və zulmə Bir gün sussuz idi ve karanlıq idi Fəntadərnə Rasuləlləhi sallallahu aleyhi və salləm yusallibina Fə Peygamber sallallahu aleyhi və salləmi gözləyirdi ki gelsin bize namaz kıldırsın Fəqarac Və çıxdı Və mənim əlimdən tutaraq dedi Qul Fəsəkat Dedi de Və sustu Sonra bir dəfə də dedi Qul Yenə D Və sahabə deyir ki Mə əkulu Ey Allahın əlçin nə deyim Qala qul huvə Allahu əhəd Dedi ki Allah, Allah təktir və Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm bu hədistə görünür ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləm İxlas suresini necə diqqət yetirərdir. Bizim bəzlərimiz sə namaz qılarkən və ya bu suranı oxuyarkən heç mənasını belə anlamırıq. Qulhu və Allah və həd Allah hüsa mədləm yədə olam yədə olam yəkulək və həd deyə oxuyuruq. Bax gör Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləm bu suraya nə qədər önem və ne qədər diqqət yetirərdir. Və sahabənin elindən tutubə emr etdişi. İkhlas suresini oku. Ve hemçin Âişə radıyallahu anhədən rəvayət olunan hadistə Ennən nebiyyə sallallahu aleyhi ve selləm kəna ıza əvə ilə firaşıhı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləm yatağına girərken kulla leylətin cəm'ə keffəy thümme nefətə fīhime o vücdanın içine, وقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل ب... وقل اعوذ برب الناس او juzlarının içine ihlas, felak ve suresini okuyup sonra ise üflerdi. ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ. Ve bu sureleri mübarek sureleri okuduktan sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduktan sonra bedenine sürterdiler. يَبْدَعُ بِهِ مَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِ Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başından ve üzünden başlayardı. وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ Ve sonra ise cesedine teref sürterdi. يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ Ve bunu üç defa tekrarlayardı. Ve bu da dalaletidir ki bu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Kur'an'ın içinde yalnız bu üç sureni İhlas, fələq və nəs Və bu üç surənin də içində İxlas surası var Üfürərdir, sonra isə bədəndən sürtərdi Və bunu üç dəfə etdiyidən sonra Peyğəmbərimiz s.a.v yatardı Və insan bunu etdikdə Artıq Şeytandan qorunmuş olur Vəsvəsələrdən Qorunmuş olur Və Allah subhanə və teala onu qoruyur Və bu əməli də unutmayaq Və bu gün sizə İxlas surəsi barəsində xəbər verdim. Və məqsədim də o idi ki, təkcə təcvid əhkəmlarını öyrənib, mənasından qafil qalmaq olmaz. Təkcə həriflərin məxrəcini örgənib, təcvid əhkamlarını öyrənib, bu cür əzəməkli surənin fəzilətindən Qafil qalmaq olmaz. Müsəlman hər tərəfli olmalıdır. Xüsusən Quran əhli. Həm təcvid əhkamlarına riayət etməli, həm hərflərin məxrəclərinə riayət etməli, həm də bu suranın mənasını bilib və fəzlətini bilib bacardığı qədər əməl etməlidir. Bu gün isə inşallah sizinlə təcvid elmində olan yeni bir dərs keçəcəyik. F bu dərsin adı ihfadır. Bu dərsin adı ihfadır. İhfaz sözünün lüğəti mənası gizdətmək deməkdir. İhfaz sözünün lüğəti mənası izdətmək deməkdir əgər nun sakin və ya tənvillərdən sonra dediyim 15 hərif gələrsə bu zaman ixfa baş verər və Dediyim kimi, ixfanın mənası qizlətməkdir. Yəni, sukunlu nunu, sukunlu nunu və ya tənvillərin ən in ununu qizlətməyə ixfa deyilir. Və ixfa hərfləri 15-dir. Bunlar ق ز ل ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ب Və bunu İmam Cəmzuri öz məhşur Tuhfətul Atfal şehrində bu hərfləri sayaraq bir beyt halına gətirmişdir. Və bu beytin birinci hərfləri ixfa hərflərdir. Və ya həmin bu hərflər ixfa hərfləri adlanır. Sif ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا دُنْ تَيِّبًا زِدْ فِي تُقَا بَعْ ظَالِمَ Bu 15 hərif Bu 15 hərif İxfa həriflərdir Və İxfa dediyimiz kimi Sükununun Və ya tənvilləri gizlətməkdir Əcəz konumun və ya tənvinlərdən sonra sadaladığım dediyim bu 15 hərflərsə bu zaman iqfa baş verir. N səsi gizlənər. Məsəl üçün en saddukum en saddukum fəşir verin, en saddukum olduğu halda biz bunu en saddukum deyə tələffüz Etdi və burada nı səsi gizlənir. Tam bir şəkirdə tələffüz olunmur. Və ya RİHƏN SAR SARA RİHƏN SAR SARA RİHƏN SAR SARA sözündə isə yenə də nı səsi gizləndi. Və 2-3 hərəkə miqdarında Həmin n səsi uzanılır, uzadılır və həmin səs tam bir şəkildə tələffüz olunmur. Gəlin yadımıza salaq ki, nun səsi necə tələffüz olunurdu? Nun hərfi dedi ki, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla Azərbaycan dilində olan n səsinin incə formasıdır. Ənna, inna, unna Və nun hərfi bildiğimiz kimi qunna hərflərindəndir Yəni burundan çıxan hərflərdəndir Ən, in Və onu görə İməmul Cəmzuri, rəhməullah buyurur Və qunna mîmən, thumma nunən Və səmmi kulla harfin qunnatin bədə وَغُنَّ مِيمًا ثُمَّ نُورًا شُدِّدَ نُنْ وَمِيم Şəddəli olarsa onları غُنَّ et, yəni burundan çıxart və onların hər birini غُنَّ hərif adlandır. İxfa etdiyimiz zaman isə dilimizin ucunu yuxarı kəsçi dişlərə vurmuruq, yaxınlaşdırırıq. Ən Ən Amma vur, vursaq, Ən, ən deyə tələfiz olunacaq. Düzgün oxunuş isə ixfaz zamanı dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə yaxınlaşdırmaqla və səsi <coughs> qunnə ilə burundan çıxartmaqla tələfiz olunur. Ən saddukum والأنصار أأنذرتهم من ذهب من ثمرة والأنثى من كان كتاب كريم كتاب كريم kitabun sözünün sonunda olan tenvin damma yani un ondan sonra tenvin dammadan sonra kaf hərfi gəlir və bu kaf hərfi də bildiyimiz kimi ixfa hərflərindəndir və bu zaman ihfa baş verir nun səsi gizlənir kitabun kerim XALQİNCƏDİD İNCƏƏKUM deyə tələffüz olunur. <coughs> Və bu hərifləri bir daha təkrarlayıram. Yazmaq istəyənlər yazsın. Bu həriflər bəndə yazıram. Sizlə baxın. Birinci hərfimiz SAD ZƏL FƏ KƏF CİM CİM ŞİN QAF Dəl Ta Hərifləri bir daha təkrar ləyək İxfa hərifləri 15-dir Sad Dəl Sə Kəf Cim Şin Qaf Sin Dəl Ta ز ف ث ب و bir də təkrarlayaq sad zal s k f c j sin dal pa da, za fa da, yani dad za və bu hərflər iqfar hərfləridir. Dəyimiz kimi iqfa sözünün lüğəti, mənası gizlətmək deməkdir. Yəni sukunluğunu və tənvinləri gizlətməyə deyilir. Və sözü ki indi müəyyən bir e, insanlara bu mövzu aid olmaya bilər amma Quran-ı Kerim e, oxuya-oxuya və dəstərimizdə mutamadi bir yerdə Quran-ı Kerimi oxuya-oxuya, ixfanı mən daha da Quran-ı Kerimin üzərində tətbiq elətdirəcəm və oxuyacam inşallah indi isə bugün sizin də Fələq surəsini oxuyaq və görək Fələq surəsində nə əhkamlar var hamı Quranı açsın Və Fələq Suresinə baxsın Uca Rəbbimiz buyurur Bismillahirrahmanirrahim Qul Əudhu Bi Rabbil fələq Q üzərində gördüyümüz kimi damma vardır U Ləmin üzərində isə sükun vardır Qul Yalnız Qul dedikdə de, Bilmək lazımdır ki, ləm hərfi incə hərflərdəndir, qalın hərflərdən deyil. Bəzləri qul dedikdə qul yox, qul, qul deyir, qul. Ləmi qalınlaşdırırlar. Düzgün oxunuş isə incə bir şəkildə qul deyə tələfüz etməkdir. Qul, qul, qul, qul demək düzgün deyil. Sonra isə əuzu əuzu əuzu sözündə birinci əlifdir, sonra isə ayındır. Və ona görə qarı oxuyarkən düzgün bir formada oxunmalıdır. Əu əu əu birinci əlif və əlif zamanı ə zamanı boğaz sıxılmır. Azərbaycan dilində olan Ə səsinin tamamilə eynisidir Ə Ə, ə. Ayn isə boğazın ortasının Sıxılması nəticəsində Tələfiz olunur Və elə oxmaq lazımdır ki Bu iki dənə hərif Bir-birinə qatışmasın Əu Əudhu Və sonra isə baxın Qul Əudhu Uzatdıq Bilmək lazımdır ki ərəb dilində 3 uzatma hərif var Bunlara Məd hərifləri deyirlər Və ya məddu tabi'i Təbii məd Məd hərifləri üçdür Əlif Vav Yə Və bunlar Saidləri uzadır Ə-saitini İ-saitini Və U-saitini <coughs> Əudu sözündə isə Baxın Biz oxuyarkən dedik Qul ə'udhu U səsini uzatdıq Nəyə görə? Qayda var Əgər vav sakin olarsa Yəni Vavın üzərində və altında Heç bir simvol Heç bir əlamət Heç bir işarə Heç bir sükum Fəthə, kəsrə, damma olmazsa Əgər əudhu sözünə diqqətlə baxsanız Baxın ki Vavun üzərində və ya altında heç bir simvol və əlamət yoxdur. Və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi bamma, yəni u olarsa, bu zaman u səsi iki dəfə artıq oxunacaq. U, u. Qul əudhu Əudhu yox, Əudhu deyə olunacaq. Və buna da məd hərfi deyirlər. Məd hərfi Yəni, uzadan hərfdir. Zə hərfi isə əuzu, bəziləri oxuyur, qul əuzu, əuzu. Və bildiyimiz kimi, ərəb dilində Zə hərfi müxtəlifdir, Zə səsi müxtəlifdir və hər bir Zə səsi başqa-başqa səslər verir və müxtəlif mənalar daşıya bilər. <coughs> Burada isə Zə hərfi pəltə izlədi, dilimizin ucunu. Aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan z səsinin pəltəyi formasıdır. Qul ə'udhu, ə'udhu, ə'udhu oxmaq düzgün deyil. Ə'udhu Bi-ra, bi-ra Birinci hərfimiz bi-dir, altında kəsrədir, sonra ra üzərində fəthə. Əksər müsəlmanlar və ya əksər qarlar oxuyarkən birəbbil deyir. Qul əudhu birəbbil fələd, birə, birəbbi. Və bu da normaldır, çünki bi incə olduğu halda onun sonra hərfi fəthə ilə gəlir, yəni qalınlaşır. Və dil heç zaman bir anda həm qalın, həm də incəni tələffüz edə bilmir. Və ona görə əksər insanlar oxuduqda deyir birəb bir. Düzgün oxunuşu isə bira. Birəbbil, bira. Qul əuzü bira. Qul əuzü bira. Birəbbil. Sonra isə b hərfi gəlir və b hərfinin üzərində şaddə vardır və şaddə sonra isə b hərfinin altında kəsra vardır, yəni i vardır. Və biz b hərfinin məxrəcini bilirik. B hərfinin məxrəci Dodaqların yaş hissəsini bir-birinə möhkəm bir şəkildə vurmaqla və hava axınını dayandırmaqla Azərbaycan dilində olan bu səsinin incə formasıdır. Və bu hərif, hərif, unutmaq lazım deyil ki, qalqqala həriflərindəndir. Yəni, hava axını dayanır. Əb-bə, ib-bə, qül Bil birab, Bil Bil Bil Bil deyə tələffüz olunur Sonra isə bəhər sonra əlif var Və əlifin üzərində Damma işarəsini oxşayan bir simvol var Bunun adı vəslədir vəslə. Bunun adı nədir? Vəslə Vəslə isə İki dənə sözü birləşdirən bir əlamətdir Bir simvıldır Vəslə İki dənə sözü, iki sözü bir-birinə birləşdirən bir simvol və əlamətdir. Bu isə heç, heç bir şey oxunmur, heç bir şeyin mənası yoxdur. Yalnız oxunur, birab-bil, bə ilə ləmi birləşdirmək üçün əlif qoyulur, əlifin üzərində bu simvol qoyulur və bu simvolın mənası bə ilə ləni bir-birinə birləşdirir. Və dediyim kimi birab-bil, ləm hərfi incə hərftir, dilimizin ucunu, yuxarı kəsvi dişlərin kökünə vırmaqla Azərbaycan dilində olan l-səsinin l-səsinin lap-incə formasıdır. bir o b il fə lə Ayənin sonu bir o b il Bittiği halda biz bunu sukunla oxuyuruq. bir o b il fə biz qayda dedik ki, əgər hər hansı bir sözün sonu ə, i və u ilə bitərsə, ə, i, u. Həmçinin in və un ilə bitərsə. Və həmin sözdə vəkf edilərsə, yəni dayanılarsa, bu zaman bütün bu 5 dənə hərəkə sukun ilə əvəz olunur. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Oxuru Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Qul huvallahu ahad. Yazıldığı halda okuyuruq Qul huvallahu ahadı. Qul e'udhu birabbil felqi Yazıldığı halda okuyuruq Qul e'udhu birabbil felqi Hemçinin qaf hərfi qalqala hariflerdendir və bunlar 5 hariftir Qaf, ta, cim, del və be və bu hərfi ezberlemek üçün biz dedik Qutb-u bir sözdən istifadə olunur. Ayənin düzgün okunuş forması bu formadadır. Mən okuduqdan sonra, məndən sonra təkrar edin. Bismillahirrahmanirrahim Qul əʿuzu bi Rabbil fələqq Qul əʿuzu bi Rabbil fələqq Bil fələq qo Qul əudhu bi rab bil fələq qo Deyə tələffiz olunur İkinci ayədə isə Min şəri Fikir verin Mimdən sonra nundur Və nunun üzərində heç bir simvıl əlamət yoxdur Və nundan sonra gələn hərif Şin hərfidir və şin hərfi ixfa hərflərdəndir Şin hərfi ixfa hərflərdəndir Yəni, dediyim, bu 15 hərfin içindədir Şin hərfi Və biz bu ixfa olduğu üçün ixfa sözünün lügəti məması dediyimiz kimi gizlətməli idi və ixfa olduğu üçün nun səsini burunda gizlətməli min şəri və iki hərəkə miqdarında Uzatmalıyıq Min şəri Min şəri Min şəri Və dediyim kimi Nun hərfinin məxrəci Dilimizin ucunu Yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla n səsi tələfiz olunur nun ı zamanı isə Dilimizin ucunu Yuxarı kəsici dişlərə vurmuruq Yalnız onun yaxınına Yaxın bir hissəsinə yaxınlaşdıraraq Dilimizi göydə saxlayıb Səsi isə burundan çıxadırıq Mi Mi Əgər dilimi vursam Yuxarı kəsci dişlərin kökünə onda Min Min deyə tələfüz olunur Və bu gün tələfüz düzgün deyil Düzgün tələfüz Mi Mi Yəni elə bir şunun səsi qizlənir Açıq və aidin bir şəkildə çıxmır Və ixfa izharın ziddidir Və biz dedik ki, izhar sözünün lügəti mənası açıq aydın deməkdir Sükunlunun və ya tənvilləri açıq aydın bir şəkildə oxunmasına izhar deyilir Və bunlar altı həriflərdir, bunlara da xuruf-ül-həlq, boğaz hərifləri deyilir Amma burada isə, ixfa zamanı isə izharın ziddi olaraq nun səsini açıq aydın bir şəkildə yox Qizdədərək ox, oxuyuruq. Min şəri. Min şəri deyə tələffüz olunur. Min şəri mə. mə Orada isə uzatmadır. Və biz dedik ki, ərəb dilində üç uzatma hərfimiz var. Hansılardır? Əlif, vav, yə. Və dedik ki, müəyyən bir qaydalar baş verdiyidə bu hərflər ə, i və u səsini iki hərəkə miqdarında uzadır Əulu sözündə vavı izah etdi Və dediyi ki, burada Vav-ın üzərində Və ya altında Əgər heç bir simvol və ya əlamət olmazsa Və özündən əvvəl gələn Hərfin hərəkəsi damma Yəni U olarsa Bu zaman həmin U iki hərəkə miqdarında uzanacaqdır Əlifdə isə Minşərimə Sözünə baxsaq Baxın Görəsə ki, məə əlifin üzərində heç bir simvol və ya altında heç bir simvol və ya əlamət yoxdur. Və əlifdən əvvəl gələn hərif mim hərfidir və mimin üzərində fəthə vardır, yəni ə vardır. Bu zaman həmin ə iki hələkə miqdarında uzadılacaqdır. Min şerrimə xalaq xaləq, mə xaləq, mə olmaz, mə xaləq. Yəni, iki dəfə ə uzanır və iki dəfə artıq deyilir. Ə, Ə, Ə, U, U, i İ deyə tələffiz olunur. Və bu da saitlərin uzanmasıdır ki, hansı ki, Azərbaycan dində bəzi apostrofla yazılan sözlər var ki, bunlar uzanır. Suret, suret və bu müəyyən bir sözlərdir, amma ərəb dində bu cür sözlər isə, Çoxluq təşkil etdiyi üçün bunun da qaydası var. Vav, əlif və yə həriflərdir. Və dediyimiz kimi mə sözü də uzanır, mə. Xələq sözündə xə hərfidir və xə hərfi dediyimiz kimi qalın həriflərdəndir. Yəni, nə deməkdir qalın? Sonu aynən bitir, xə. Başqa hərflərin sonu aynən bitdiyi halda bə, tə, tə, xə hərfi isə Aynan bitir Deməli qalın hərifdir. Xa. Xa, lə. Sonra isə ləm gəlir. Ləm isə incədir. Əksəl insanlar oxuyarkən bunu deyil xalaq Xala, Xalaq. Xalaqı. Xalaqı. xalaqı. Bu oxunuş düzgün deyil. Xa, lə, xalaqı. Qalın, incə. Və bu normaldır. Dediyimiz kimi, dil, dil, əgər bir sözdə həm qalın, həm də incə həriflər olsa, dilə Çox çətin gəlir ki, bu cür hərifləri bir yerdə tələfüz etsin və həmişə hasantlığa doğru çəkir və deyir xalaq, xalaq, xalaq. Çünki a, sonra isə e demək çox çətindir, a-dan sonra ə demək və ya əksinə. Amma düzgün forması, düzgün oxunuşu isə xalaq deyə tələfüz olunur. Min şərimə xalaq qo Qaf hərfi isə Dediyimiz kimi, sözün sonu xaləqa, bitdiyi halda yenə də biz buranı sukunla yəni saidsizli ilə oxuduq. Çünki biz qayda dedik ki, bir daha deyirəm, əcər sözün sonu və ya hər hansı bir söz ə, i, u, yəni fəthə, kəsirə, bamma, və ya in və un, yəni tənvin kəsirə və tənvin bamma ilə bitərsə, Və həmin sözlərdə vəkf edilərsə, yəni dayanılarsa, bu zaman həmin sözlərin sonu sukunla əvəz olunur. Min şerrimə xaləqə Yazıldı ya yazıldığı halda min şerrimə xaləqə deyə tələffüz olunur. Bu iki ayəni keçdik və izah etdik, bu günlük kifayətdir. İndi isə gəlin Bu iki ayəni oxuyaq və e, e, Fələq su suresini davam edək və ona, e, onu bitirək. Sonra isə təkrar olaraq sizinlə İxlas suresini oxuyaq və məndən sonra təkrar edin. Bismillahirrahmanirrahim Qul a'ozu bi-rabbi-falq qul a'ozu bi-rabbi-falq min şerri ma khalaq مِن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وَمِنْ شَرِّ النَّفَّافَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّافَاتِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم.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 Və subhanakəllahumma və bihamdik və ədşədu və la ilaha illə əntə nəstəğfirukəllahumma və Allah sizdən razı olsun bu gözəl məclisdə iştirak etdiyiniz üçün. İnşallah inanıram ki, peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, əcər bir insanlar, bir toplum insan bir yerə yığışıb Allahın kəlamını zikr edərləsə, onların üzərinə Allahın rəhməti inər, Allahın səkinəsi inər və həmin insanların adı Allahın yanında zikr olunlar. Ümid edirəm ki, inşallah bizim də, bizim də adlarımız Allahın yanında zikr olundu və inşallah Allah subhanəmət bizim bu sərf etdiyimiz bir saatımızı qiyamət günü bizə əcir olaraq, savab olaraq bizim üçün gətirsin və Bizim üçün şəfaətçi olaraq bizi e, cəhənnəmdən, atəşdən və bizim yaxınlarımızı atəşdən və cəhənnəmdən qorusun. Allah sizdən razı olsun. Göz